Аж присвиснув оком знавця, розглядаючи браслет Маркіян. Не чую я, що ближчим часом ювелірний грабанули. «Собаки не брехали, а браслетик украли. Де взяла?» «Та ж не вкрала. Подарували». Мало не язика показала вуйкові Валя. «Подарували?» Маркіян протягнув замислено і стривожено. «Наче то був вирок суду розстріляти, повісити, вислати до Сибіру». Я приблизно уявляю, хто б міг подарувати отаку дрібничку. Хтось із них? Казав поглядом на компанію, що зібралась довкола господині у білому. І з них? Майже преречено зітхнула Валентина. Ви не думайте, вуйку, я поверну, я тільки на один вечір. Ну що я мала відмовитись? Ви ж знаєте, які в них порядки. Але я віддам. Так-так. «Саме так воно і буде», – проборчав журба. «Ой, мала, не знаю, що тобі сказати. Добре воно чи погано? З ними страшно, а без них кроку не ступиш. Куди не поткнешся, все їхнє. Пов'яжуть вони тебе, припнуть, мов, песика, посадять до буди. «Мене не посадять, я не песик, я не дамся», – спробувала демонструвати гордощі, налаштована на опір героїня. Ой, мала, куди ти подінешся, не дамся. Мене пов'язали, а тебе? Пов'язали? не повірила Валя. Як? Вас? Вуйку, вас? Давайте не будемо про це, одягла на обличчя безтурботну посмішку Антуанета. Про ланцюги і песиків поговоримо пізніше, в іншому місці, в інший час. Прийшли розважитись? Розважайтесь. Хоч щось приємне у цій каші клопотів. Марку, а це хто? Нічого собі лімузинчик. Я таких хіба по телевізору бачила. Машина, як машина, нічого особливого. Ну, Лінкольн, подумаєш, продовжував борчати Маркіян, косуючи оком то на браслет, то на юрбу пані у білому. І чиє ж воно це щастя? Не пригадую, що бачила в нашому місті такі автомобілі – Продовжувала Анета. «А це не наші. З Києва один крутелик наїжджає. В гості», – видав інформацію Маркіян, обізнаний з усім, що відбувається у місті краще за начальника міліції. З лімузина вийшла пара, що привернула загальну увагу. Чоловік у білому костюмі такої монументальної постави, що навіть абсолютно лиса чи виголена голова досконалої форми, видалась за найкращу зачіску, і жінка у вбранні кольору морської хвилі із золотою вишивкою і важким намистом із бірюзи, що утворювала майже комір. Валентина так заплуталася поглядом у переплетинні цього старовинного намиста, що забула глянути в обличчя нової гості. Тому була дуже здивована, коли після офіційних привітань з господарями пані у морських хвилях із золотом залишила на хвильку свого монументального супутника – і підійшла до неї Валентина. «Привіт, Валюшо! Ти що, не впізнаєш? Чи не помічаєш?» «Софія Андріївна, ви...» – широко відкрила і без того великі очі Валя. «Ні, не впізнаю». «Інколи я буваю принцесою, не все ж у попелюшках ходити», – засміялася Софія Андріївна. Часом приїжджає мій принц на білому коні, змахує чарівною паличкою. Маркіян чомусь зареготав у цьому місці. Шановний пане, Маркіян Антонович прийшла на допомогу Валя. Шановний Маркіяне Антоновичу, я маю на увазі зовсім не ту паличку, про яку ви у властивий чоловікам спосіб подумали. Терпляче пояснила Софія. Просто є така казка профею. Її мами діткам чика, читають. Фея змахує чарівною паличкою і враз гарбуз перетворюється на карету. «На Лінкольн», – проборчав Маркіян, косуючи оком на лімузин, що на самохід перекував погляди усіх чоловіків, які вміли відрізнити карбюратор від вентилятора. «Гаразд, на карету марки Лінкольн», – погодилась Софія. Ще один змах палички і старе вбрання попелюшки перетворюється на такий собі костюмчик чи сукню, аж мене квасолі чи гороху на перли, смарахт чи бірюзу, залежно від необхідності. Клас!